Kapittel 18 Prestene, levittene, hele Levi-stamme skal ikke få noen andel eller arv sammen med Israel. Jehovas illoffere, ja hans arv, skal de spise. Han skal altså ikke få noen arv mitt i blant sine brødre. Jehova er hans arv, slik som han har sagt til ham. Och dette skal fortsette å være det som prestene har lovlig rätt til å få av folket, av dem som frambærer et slaktoffer, enten det er en okse eller en sau. En skal gi presten bogbladet og kjevene og magen. Det første av ditt korn, din nye vin og din olje, og det første av den avklippte ullen av ditt småfe, skal du gi ham. For han er den som Jehova din Gud har utvalgt av alle dine stammer, til å stå og gjøre tjeneste i Jehovas navn, han og hans sønner, alltid. Og dersom Levitten går ut av en av dine byer i hele Israel, hvor han er bod en tid, og han, på grunn av ett ønske i sin sjel, kommer til det stede som Jehova utvelger, da skal han gjøre tjeneste i Jehova sin Guds navn, liksom alle sine brødre vitne, som står der fremfor Jehova. En like stor andel skal han spise, foruten det han får for de ting han selger av sin fedrearv. Når du er kommet in i det landet som Jehova din Gud gir deg, skal du ikke lære å ta etter disse nasjonenes vedestyggeligheter. Det skal ikke finnes hos deg noen som lar sin sønn eller sin datter gå gjennom illen, noen som driver med spådomskunst, noen som utøver magi, eller noen som ser etter varsler, eller en trollman eller noen som binder andre med et trylleformular, eller noen som rådspør et åndemedium, eller noen som har som yrke og får utsige begivenheter, eller noen som spør de døde. For enhver som gjør disse ting er en vedestyggelighet for Jehova. Og på grunn av disse vedestyggelighetene driver Jehova din Gud bort foran deg. Du skal vise deg å være uklandelig for Jehova din Gud. For disse nasjonene som du driver bort, pleide du høre på dem som utøver magi, og dem som spår. Men når det gjelder deg, så har Jehova din Gud ikke gitt deg lov til noe slikt. En profet av din egen midte, av dine brødre, lik meg, skal Jehova din Gud oppreise for deg. Ham skal dere høre på i samsvar med alt det du ba Jehova din Gud om i Horeb den dagen dere var samlet, i det du sa, «La meg ikke igjen høre Jehova min Guds røst, og la meg ikke mer se denne store illen, for at jeg ikke skal dø.» Da sa Jehova til meg, «De har gjort veldig å tale som de har gjort. I en profet skal jeg oppreise for dem av deres brødres smitte, lik deg, og jeg skal visselig legge mine ord i hans munn, og han kommer i sannhet til å tale til dem alt det jeg befaler ham.» O det skal skje at den man som ikke lytter til mine ord som han taler i mitt navn, ham skal jeg selv kreve til regnskap. Men den profet som formaster seg til å tale et ord i mitt navn som jeg ikke har befalt ham å tale, eller som taler i andre guders navn, den profeten skal dø. Og sett at du sier i ditt hjerte, «Hvordan skal vi kjenne det ord som Jehova ikke har talt?» Når profeten taler i Jehovas navn, og ordet ikke inntreffer eller går i oppfyllelse, da dette et ord som Jehova ikke har talt. I formastelighet har profeten talt det. Du skal ikke la deg skremme av ham.